Les catedrals musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música Avui som al centre de Perpinyà, a dues passes de la catedral de Sant Joan Baptista, al pati interior més conegut de la ciutat, al Campo Santo. Aquest espai, també conegut com a claustre de Sant Joan, va ser construït al segle XIV, concretament entre el 1300 i el 1330. Inicialment va ser concebut com un cementiri destinat a les personalitats destacades de la ciutat i la seva comarca. De fet, les famílies riques de la noblesa i la burgesia de Perpinyà hi posseien nínxols, amb formes gòtiques i amb els corresponents escuts d'armes. Després de la Revolució Francesa, aquest espai, que estava en un estat sanitari bastant preocupant, va ser cedit a l'exèrcit, que el va fer servir de dipòsit i de quadra. El 1825 es va demolir la Galeria Occidental i es va construir a l'interior un gran seminari diocesà. El 1907, però, el seminari va ser adjudicat al Departament com a conseqüència de la llei del 1905 sobre la separació dels béns de l'Església i de l'Estat. I el Departament va instal·lar-hi la Gendarmeria. Aquest recinte del Camposanto és l’exemple més gran i més antic de claustre funerari conservat a tots els Països Catalans. El Camposanto, però, no és només un lloc de repòs etern, sinó que també és un espai cultural ben viu i de gran importància per a la ciutat. Al llarg dels anys, aquest claustre ha acollit una gran varietat d’esdeveniments culturals, entre els quals en destaquen el Festival L'Ivo Camposanto i alguns recitals o concerts. Avui, ja que parlem de cementeris, sentirem un fragment del Requiem de Mozart, el famós Lacrimosa, interpretat per la Sinfonia Orquestra i el gran cor del Collegium Musicum de Berlín, a la direcció de Donka Miteva. Hem sentit el famós Lacrimosa del Requiem de Mozart, interpretat per la Sinfonia Orquestra i el Gran Cor del Collegium Musicum de Berlín, sota la direcció de Don Camiteva. Avui que hem estat parlant del Campo Santo de Parpinyà, una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals